ירמיהו, פרק י"ד אשר היה דבר אדוני אל ירמיהו על דברי הבצרות. אבל לה יהודה ושעריה אומללו, קדרו לארץ, וצבחת ירושלים עלתה. ואדיריהם שלחו צעיריהם למים, באו על גבים, לא מצאו מים, שבו כליהם ריקם, בושו והוכלמו. וחפו ראשם. בעבור האדמה חטה, כי לא היה גשם בארץ, בושו עיקרים, חפו ראשם. כי גם איילת בשדה, ילדה ועזוב, כי לא היה דשא. ופרעים עמדו על שפעים, שאפו רוח קטנים, כלו עיניהם, כי אין עשב. עם עווננו, אנו באנו, אדוני.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 כי חתנו לך. אל תנעץ למען שמך, אל תנבל כיסא כבודך. זכור, אל תפר בריתך איתנו. היש באבלי הגויים מגשימים, ואם השמיים ייתנו רביבים? הלא אתה הוא אדוני אלוהינו, ונקבל לך, כי אתה עשית את כל אלה.